Варто остерігатися власних бажань, особливо тих, які озвучуються вголос. Раніше чи пізніше вони обов'язково здійсняться, стануть твердою і незаперечною реальністю. Ви вже, повірте, знаю, що і в цьому в принципі таких проблем. Це навіть чудово. Проблема в тому, що у Господа Вельми своєрідне почуття гумору. Боженька, наче знущаючись, так викрутить обставини, подасть бажане в такій гіпертрофованій формі, що у вас губи порепуються від благань повернути все назад, але тоді вже буде пізніше. Для прикладу, у 2008-му, залишаючи Мехіко, я забажав літати на літаках частіше, ніж користуюся таким. Так мені сподобалося швендяти світом. Наприкінці 2009-го, повернувшись із Бразилії, налітавши за рік добру сотню тисяч кілометрів, я благав про дві речі. В найближчі кілька тижнів не бачите жодного авіалайнера і друга, щоб перестала снитися турбулентність. Щось подібне сталося з моєю мандрівкою, на близький схід і подальшою авантюрою в Новій Зеландії. Щоразу перед тим як вирушити в подорож, відчуваю легкий дискомфорт. Квитки куплені, маршрут спланований, наплічник зібраний, ніби все гаразд, але я починаю нервувати, починаю боятися, що мандрівка може вийти нудно. Звісно, не цікавою вона не буде. Подорож не може бути прісною за визначенням. Будуть якісь руїни на шляху, будуть гори, джонглі чи пустелі. Буде безліч цікавих зустрічей у хостелах. Та все ж я боюся, що під час поїздки не трапиться нічого, про що можна буде цікаво написати. Сподіваюсь, ви розумієте, про що йдеться. Кожен із вас... Хоча б раз у житті тримав у руках книгу про мандри, від якої нестрімно хотілося спати, а кожна наступна сторінка видавалась важезною штангою. Звісно, багато чого залежить від оповідача. Та не всі пишуть так, як Джеральд Даррел і книги Фрітєфа, Нансена, Тура Хейердала, Жака Іва Кусто та Хірашаха. Цікаву першу чергу через те, що трапилося з їхніми авторами. Я ж ніяк не через те, як вони на. Тому я переживаю за те, що чекає на мене в мандрах. Не хочеться скотитися до кагорти Писак, що видають на гора книги штибу, зібрався, поїхав, побачив. Книги, які нагадують непомірно роздуті журнальні статті, і за рівнем читабельності займають місце десь поміж філософськими трактатами та мануалами для програмістів. Вони вбивають сам жанр і, що вже геть погано, вбивають бажання подорожувати. За весь час поневірянь доля лишалася прихильною. Розмаїті пригоди і казуси сипалися уздовж шляху, наче наїдки з рогу кози Амалфеї. Ріг кози Амалфеї, відомий також як ріг достатку у грецькій міфології, ріг кози, що вигодувала своїм молоком Зевса, мав чарівну здатність давати все, що забажає. Напад грабіжників на фронтері між Еквадором і Перу, страйку регіоні Куско-Перу, трата джипу в долині смерті, пустелі Атакама, Чилі, матч століття на острові Пасхи – все це подрунки долі, які зробили мої книги жвавішими і напруженішими Разом із тим мене не полишала червива думка, що доля врешті-решт повернеться до лісу передом і потік моїх пригод урветься. Найбільш мулько ця думка стала гристи мене саме перед мандрівкою на Близький Схід. Загалом маршрут виглядав так. Ліван, Сирія, Йорданія, Єгипет, переважно Сахара. Час 9 тижнів з грудня 2010 року по лютий 2011. Країна, як бачите, знані, заїжджені. І легко. За тиждень до виліту я тенявся по квартирі, склавши руки за спиною і прокручуючи в макитрі ті самі запитання. Що цікавого може статися або у нас крізь туристичному Єгипеті? Про що писати, якщо не вдасться встряти у більш-менш пристойну халепу? У поїздки була чітка мета. Про неї ми ще поговоримо нижче, Та це не зменшувало хвилювання. Я сидів і думав про те, Чи зміг би, Даррел, смішно написати Про єгипетські піраміди. Мабуть, таки зміг би, але що Даррел? Ось так загнаний у кут дурнуватими роздумами Я взявся озвучувати свої бажання. Спрямовав носа в листопадову сірість яка, мов, бучаві тісто, простягалася над Києвом і бубонів. Нехай буде так, щоб було про що писати. Тупився наївними оченятами в небеса і палко просив. Зроби мені пригоди, госп. Можливо, не зовсім так, за точність не ручаюся, але суть Ну, що я можу сказати? Заявку прийняли. За три наступні місяці Боженька нагодував мене пригодами так, що аж із вух випирав, з чого все початило. Перший задум поїздки на Близький Схід виник у літку 2009-го, коли туристичний журнал